спробую поговорити з одним хлопцем, у нас на фірмі, – сказала Уля, але обіцяти нічого не можу. Якщо не вийде, то я зможу згодом по одному балончику фарби привозити з кожною поїздкою. Уля, твоє волонтерство, справа потрібна, але зараз ідуть обстріли, а ти їздиш небезпечною зоною, – зауважив Геннадій. До того ж на бандитських блокпостах Може виникнути підозра щодо твоїх частих поїздок та ще й не з порожніми руками. «Я їжджу не щодня», – запротестувала Уля. «Волонтери до наших солдатів можуть спокійно добиратися по звільненій території», – сказав Льоня. «Ще ніхто не цікавився, чому ти зачастила до дідуся в село». Уля посміхнулася при згадці про легенду, яку сама вигадала. «Любий дідусь захворів, і всю пенсію витрачає на ліки. Тож доводиться йому купувати та возити цигарки, чай, каву, цукор. «Сміються», – сказала Уляна, «Питають, чи дідусь бува не колишній із зек, що полюбляє Чефір? А чому ви так на мене? Дивитеся. Не треба хвилюватись. Я працюю сама, тож нікого не підставляю. Чоловіка і дітей у мене нема». Кому я потрібна? Уля сказала, це жартома, але погляд у неї був серйозний. Вона спинила його на одному юнаку, потім перевела на іншому і затримала довше, аніж звичайно. Нам потрібна, нам потрібна, батькам також, майже в один голос промовили хлопці. Я й бачу, зітхнула вона. В очах дівчини промайнули сум та безнадія. Але друзі того не помітили. Вони були заклопотані роздумами про подальші дії. Хлопчики, у мене є одна цікава ідея, сказала Уля весело. І в очах заграли іскорки. Але одразу попереджаю, що ідея моя. Вона не продається, не передається в інші руки, а також у спадок. Поділися з нами, поцікавився Геннадій. Звичайно, але чур моя ідея. «То ще раз попереджаю, з я сама її виконую, та мені потрібна буде ваша допомога. Згодні?» «Це небезпечно?» – службовано спитав Ризик «Ризики завжди», – тихо сказала Уля, і взе власніше додала. чи я менше ризикую, везучи допомогу нашим бійцям?» До речі, останнім часом мене почав переслідувати якийсь виродок з ополченців. Може, бачили високого чоловіка в масці – із зображенням змія. Його позивний змій, пояснив Геннадій. Я частенько бачу його на блокпостах. Здається, він там закомандированих. Він тобі погрожував? Та ні, дівчина похитала головою. Іноді їду на скутері, а він на своєму за мною або поруч їде й мовчить. А на блокпостах вирічить свої баньки крізь щілинь в балаклаві і не зводить з мене очей. «А може він закохався?» – засміявся Геннадій. «А чому і ні? Ти у нас, дівчинка гарненька. Вам цікаво дізнатися про мій задум, чи прийшли зубоскалити. Дівчина невдоволено перебила Геннека, і він умить замовк. Тоді до справи «Потрібно вивісити прапор України на видному місці. Уявляйте реакцію людей, коли вони вранці побачать наш стяг». «Я зупинила свій вибір на радіовежі. Найвищий точці в місті». «Добре, що не на Вілесова один», – пробував Нів Геннадій. «Ти саму губцю, Уля?» «Ні, я все продумала». «Пра просховуємо десь поблизу, наприклад, у скверику Голя, А вночі ви повартуєте, а я полізу на вежу». «Повартувати можна», – задумливо сказав Льоня. «Але що робити в разі небезпеки? У нас немає зброї». «Я дам вам свій електрошокер», – запропонувала Уляна. «Я проти», – сказав Геннадій. «Якщо ви мені не допоможете, то я зроблю все сама». Хлопці знали, що дівчина не блефує. Якщо щось задумала, то доведе справу до кінця. Їм залишалось лише погодитися. Ввечері нести прапор було небезпечно, бо патруль міг перевірити і побачити стяг, тож потрібно його було сховати заздалегідь десь неподалік. Але як дістатися до вежі вночі, коли полченці разом із міліцією патрулюють вулиці? Можна дістати або 15 діб арешту, або загреміти на риття окопів. Друзі домовилися, що звечора вилізуть пожежною драбиною на будівлю гуртожитку неподалік, із собою прихоплять прапор і будуть чекати до глибокої ночі. Тканину для прапора вирішили купити в магазинах ритуальних послуг тільки в різних. В одному Льоня придбає синій атлас, в іншому – гена жовтий. Коли всі справи вирішили, друзі почали перегляд місцевих новин. Читали, що міліція повідомляє, Уля відірвала погляд від екрана ноутбука. «У місто Лисичанськ прибуло близько двох сотень озброєних людей із однієї із держав Середньої Азії», – зачитала дівчина. «Люди славянської зовнішності кажуть, що прибули з Краснодарського краю інші на вигляд азіатської зовнішності. За попередніми даними, вони з Казахстану». Це вже застаріла інформація, зауважив Льоня. Є щось новеньке? «Доносів не читали від часів Сталіна». Уля посміхнулася. «Тоді будь ласка». Вчора їздив у Луганське, у Мілове, а потім через Сталобільськ на Луганськ. На Міллерівському розі стоїть блокпост Нацгвардії. Бачив, три-чотири танки прикопані. Міні-поля по периметру стоять машини. Далі стоять на городищі теж окопані БТРи. Міні-поля, чоловік п'ятдесят. І третій пост стояв біля в'їзду в, в Мілове, погано укріплений. Стоїть бобік, укріплення з мішків незначні. зліва в посадці побачив два намети. Загалом чоловік п'ятнадцять, дуже нахабні. Ведуть себе зухвало, ледь себе стримував. Сумки відкривали, куди їдете і навіщо, до кого конкретно і так далі. Потім я через Біловодськ поїхав на Старобільськ. Так от у них там база за кілометр від Євстуга стоїть. Біля дороги помітив три танки-гармати і багато вантажівок з бочками пального. От нахаба. Він детально описує, скільки на кожному блокпосту техніки та воєнних. Своїми руками задушив зрадника якби знав, хто він, сказав Люня, і так міцно стис кулаки, що кістачки на руках побіліли. Коли стане відоме його ім'я, і доносчик постане перед судом, впевнено сказав Геннадій. Настане час розплати, я знаю. Є ще щось цікаве, окрім того, що скидаються касетні бомби, продукти із Західної України отруєні, а на українських блокпостах стоять негри і бандерофашисти з нашивками СС «Галичина». Ще була заява мозгового, який пригрозив мешканцям, якщо вони не будуть давати ополченцям гроші та харчі, то він здасть наші міста Нацгвардії, сказала Уля, не відриваючись від ноутбука. Новина про створення Лисичанської народної республіки нікого не цікавить. Республіка проіснувала один день, Тож ця невина застаріла, зауважив Геннадій. Добре, що не проголосили Сіверодонецьке королівство, Рубіжанське воєводство і Білокуракінську імперію. А чому і ні? – розсміявся Льоня. Китайська стіна у нас уже є, то можна якусь іншу республіку проголосити в самому Сіверодонецькому королівстві. Примітка. Китайська стіна – так містяни називають ряд поверхових будинків, з'єднаних між собою. Жарт хлопця відволік від серйозних роздумів і друзі розсміялися. А потім перший, десятий та сімнадцятий під'їзди незалежного будинку китайської стіни проголосили про свою незалежність і вийшли із складу королівства, вирішивши створити автономну республіку, а другий і третій під'їзди прийняли рішення приєднатися до рубіжанського воєводства, додала заливаючись з дзвінким сміхом Уля. Але Білокуракінська імперія була проти реготавлення. «Сміх сміхом», – сказав Гіна, – «але хотілося б дізнатися правдиві новини. Облишимо сепаратистський сайт і подивимося, що пишуть наші». За чутками були бої біля краснянки за рубіжним – «Так гримало страшне як», – підтримав Льоня. «Мабуть, ліс горів чи заправка, чорний дим стовпом стояв цілий день. Є щось про це?» – так кивнула дівчина.